Într-o lumină ta vom vedea lumină. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine și dreptatea ta celor drepti la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut tot cei ce lucrează fără de legea, izgoniți au fost și nu vor putea să stea.